Тоді збісили мене. Оксані у оперували щитовидку. Зачепили по спайках голосові зв'язки, і вона тепер шипіла, як конаюча гузка. Я мстиво уявив, як у цієї теж свіжим червоним серпом красується шрам на шиї, і хоч почувався негідником, та ніби утішився тим, що зона мітить кожного рано чи пізно. А баби, що пруть сюди, де великі гроші й вільні на час вахти мужики на вибір або ідіотки, або сексуальні збочинки. Смаленого вовка не бачили, то радіації їм закортіло. Ми пересідали в дитятках із київських автобусів, хто на Зелений Мис, хто в Чорнобиль, і я бачив, як її затримали на КПП. Постовий гукнув лейтенанта, удвох роздивлялися її документи, комусь дзвонили, а вона обурено жестикулювала, щось доводила, та так і лишилася на дорозі з сумкою через плече, у вузькій чорній спідницці та курці на виріщі його з певно чоловічого плеча і чорно-білий клітин клітину сорочці, теж схоже чоловічий. Лишилася там, на КПП, і краще б їй було завертати голоблі на Київ. Цей спогад сьогоднішнього ранку змигнув, як на кіноплівці, поки ми з Юрком стовбичили в дверях, і шеф передавав Юркові її документи. Він уже осідлав свого коня. Миролюбно і велемовно вихваляв своє дітище відділ інформації та міжнародних зв'язків. «Ви там у києві мізки пудрите народу журналістськими брехнями. А що з вашого билетеристичного набутку брати? Ви ж заради красного Слівця, ні істину, ні рідного брата не пошкодуєте». Шеф перейнявся праведним гнівом, ніби це саме вона винна у всіх перекрученнях і неточностях швидкоспечених газетних сенсацій. А це, між іншим, не ваша банда, а ми почали систематизовувати матеріал про аварію. Ми заповнювали впродовж року цей інформаційний вакуум. Це вам, дівчинко, не махраме плести, не дамське рукоділля. Це безпрецедентно. Така аварія – перший досвід у світі. Накопичити і проаналізувати інформацію – тут не ваші філологічні правляння потрібні. Тут державного мислення треба. А то опускаємо вас у зону. Один одне пише, інше інше. Що сорока на хвості несла та на люту впустила, спасу від вас немає. Упередженість ніколи не була добрим радником. Ви мене не знаєте, я не знаю вас. Нащо ж колоти воду? Примирливо так каже, ніби у коської його, ніби вона господиня ситуації. Ну, це дідька Лисого. Вона гадає, що шефа так просто втихомирити. Неупередженість, а сумний досвід. Я вас прекрасна пані попереджаю. Колеги ваші, борзописці, уже наслідили в пресі, наплели по три мішки вовни. За годину, за день крутнувся, кучерявий, печатку у відрядженні, поставив і в Іванків додому. Апокаліпсис з уяви малювати. Імена й ті попереплутували, а що вже казати про правду факту? Ще й легкома сподобився мазнути свого колегу, бо хто ж іще більш, як сам він, прислужився на ліквідації аварії. Ну, самі тобі матросові преси. Дивно, що досі живі неушкоджені, і реактор пихкає собі помалу, не здох доход того дусту їхнього правдолюбства. Процес пішов, тобто шеф наш пішов у розгін, як той реактор, а це надовго, і ми посадкували. Сердега, як вона витерпить? Не наступала б на його мозолі, швидше б звільнилася. Ви ж є хто? Фантасти, майстри апокрифів, факіри на годинку, на мент. Учора він ура кричав атомній енергетиці, сьогодні геть, ганьба. І тим, і тим заробив на калачі, заробив славу. Та яку? Знаєте, у Еміля Золя є памфлет, чоловік проститутка. Як хто своєї думки не має, на кожній новій хвилі пардон викобелюється. Нащо думати, як є підміна понять? Недосконала конструкція реактора. Це не банкрутство атомної енергетики, міскуєте? Я чекав на болгарську делегацію, яку мав вести на чаєс, і нудився у кімнаті Юрка, переглядаючи з нічевія ксерокопії поставарійного фольклору про Чорнобиль. «Українці – файна нація, їм досрак і радіації. Круто, але вже з бородою. Те, що шеф так розходився перед цією пацанкою, мене не дивувало. Вона втрапила у паузу, коли не було іноземців, кіношників, і їй випало бути тим кроликом, що не самохід піде у пащу удава. Шеф уже звик до інтерв'ю, кінокамер, звик бути у центрі уваги. І ця роль монополіста на істину в останній інстанції гріла і звеличувала його. Йому й карти в руки. Починав з нічого, розстарався з інформацією для урядової комісії, накопичував банк ідей, а Юрко став першим співробітником. Група міжнародних зв'язків і засобів масової інформації. Ніхрена собі, начальник відділу є, а самого відділу. А досвід хоч позичаю Ганса Блікса. «Ну, гаразд, раніше вертольотом можна було зустріти, кого треба, висадити в зоні. А то дзвонять з Києва, їдь в аеропорт, містера Бернхала, керівника комітету з ядерної енергетики, зустрічають. 87-й рік, березень, а за метіль, чорти весілля гуляють, який тут вертоліт? У Чорнобилі тоді що пригнічувала? Свіженький, необстріляний, прибув з почуття обов'язку».